Й я не витерпів, і зі злістю схопив її за голі плечі, струсонув. Ви ні при чому? Зовсім випадково повісили такий собі безневинний малюнок. Гримаса презирства у відповідь на мій гнів, поволі виповзла на її мокрі, як і все тіло в уста. Здавалося, вона от-от плюне мені в лице. Господи, яка ж я, дурепа, просто гнала вона і затулила руками очі, наповнені знайомим мені болем. Так мені й треба, так мені й треба, ідіть геть, геть, чуєте? Не розумію чому, але я слухняно вийшов. Присів знесилено на стілець, не знав, що й думати. Щойно переді мною постало третє чи навіть четверте обличчя. А може й маска Глорії за один лише вечір. Признатися, я не вірив, що репродукція Босха випадково опинилася тут. У маленькій ванні. Але якщо не випадково, то виходило, що вона належить до банди яка кинула мене до тих кімнат. Тільки ж яка роль у цій банді, якщо тільки ця банда існує, додав хтось за мене, самої Лори. Хіба не ліпше їй було приховати картину у ванні, а помитися запропонувала саме вона? Що означають її слова, що вона дурепа, і так їй завіщось і треба? Я не встиг додумати, бо насторожила тиша у вані. Страх пронизав мене з голови до п'ят. Не тявлячи себе, я кинувся до дверей, шарпнув з усієї сили. Переді мною постала Глорія, вже задягнута в байковий халат. «Як же ви гарно наляканий», – сказала ця кульгава, розпадлена відьмочка. «Що з вами?» Певне гадали, що я втопилася. Я стояв заціпенілий, не в силі вимовити слова, з єдиним бажанням, аби вона швидше забралася з-перед моїх очей. Вона й зробила це, що правда у дверях. Можете митися. До речі, іншої води нема, ніж та, що у ванні. Грюкнули двері. Подаленіли кроки. І тут я стрепенувся. Вона ж простудиться, розпашила від такого гарячого купання під дощем у своєму халатику. Я кинувся до виходу і спинився. Чому, власне, я так турбуюся про цю божевільну? Адже вона щойно, люто, жорстоко і вміло насміялася наді мною. «Це так», – подумав я, – «але ж це була, не мов би, не та Глорія, котру я знав досі. Тільки хіба це її виправдовує? Хіба це виправдо...» Я розчинив двері. В будинку світилися два вікна – моє та її. Раптом я помітив – дощ уже вщух. Тільки вітер глухо шумів у верховітях дерев над будинком, в якому світилися два вікна. Єдині на цілу вулицю, а може й ціле місто. Я стояв і чекав на цьому пронизливому вітрі, доки погасне одне з них. Вікно Глорії. П'яте грудня. «Приїжджаю вночі потягом, десятий вагон, зустрічай цілую Валерія». Таку телеграму поклала на місці перед самим обідом Раїса, секретарка голови суду. Поклала і стояла, чогось чекала. Може, їй було цікаво дивитися, як я реагую на зміст телеграми. «Навіщо?» Це було перше, що я подумав і підвів голову. Перед очима сяяла криваво-червоними нігтями рука Раїси. «Які у вас нігті?» – сказав я. Секретарка пирхнула, але руку прибрала. «У Старій Вишні таких не буває», – пояснив я. «І таких, як ви, досі не було в Старій Вишні», сказала секретарка, крутнулася на місці, наче... «Дзига», у якої закінчувався заряд енергії, і вийшла. «Це комплімент?» – устиг спитати на вздогін, але відповіді не отримав. «Я подумав, що рано чи пізно вона буде моя». «Приїжджає Валерія», – сказав я собі. І тут вже збагнув. «За будь-яку ціну треба не допустити цього». «Не допустити, тому що...» «Тому що Глорія!» «При чому тут Глорія?» «Я вже біг, повторюючи на ходу питання. Майдан остудив мій біг, мій порив невідомо до чого і до кого. Моросив уїдливий старовишнівський дощ. Я пішов спокійніше і тепер знав, куди йду. Хотів би натрапити на, бодай, «Одного знайомого, але таких у цьому дощовому містечку я мав надто мало, щоб перестрівати їх за якихось 500, а може і 400 метрів до пошти».